Bismillahirrahmanirrahim. Kaže Imam Buhari alahu sasmiloval. Pričana je Musa, Ibrahim, je Şihab, je i bin a Albani ibn Shihab da čuo Khumayda ibn a ono da Buhari radi radjab alahuan ko de je kaziva. Jedan čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Propalsam, imao sam intimni odnos sa svojom ženom u Ramazanu, tokom posta." O slobodi roba, reče mu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve Nema ga, odgovorio je. Od poslije dva mjeseca uzastopno, reče mu. Ne mogu, odgovorio je. Odvar hranice za sve siromahe, reče vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Nema cimena, odgovorio je. Potom je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem donio korpu hurmi i rekao: Gdje ona što je pitalo? Podijeli tada ovu pita. Siromašnim od mene, tako mi Allah u Medini nema siromašnije kuće od naših. Jer objasnik sallallahu alaihi ve sellem nasmija se tako da smo se vidjeli i umnjaci i reče. On da sebi. Elhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve ashaabe. Nastavljamo sa komentarom knjige o edebu iz Sahihul Bukharije, iz Bukharijeve vjerodostojne zbirke haditha. Započeli smo komentar poglavlja koje je Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala naslovio Babu tebesumi vaddahik Poglavlje o osmjehivanju i smijanju. Preto da smo govorili o značenju osmijeha i smijeha I pojasnili smo razliku između ta dva termina. Također spomenuli, spomenuli smo da je Imam Buhari Allah mu se smilovao, u ovom poglavju naveo desetak haditha u kojima se spominje, navodi osmijeh ili smijeh Allaho poslanika sallallahu aleyhi sellem. u određenim prilikama i situacijama iz kojih je Imam Bukhari rahimahullah izveo propisanost i utemeljenost Smijanja. To je da u tome nema ništa sporno i naprotiv da je to od Allahu Allaho poslanika sallallahu aleyhi ve sellem kada se zatim ukaže potreba i dozvoljen povod. U prethodnim predavanjima govorili smo i komentarisali nekoliko prvih haditha koje je spomenu Imam Buhari u ovom poglavlju. A večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo sa komentarom sljedećeg haditha. Imam Bukhari u ovom hadithu kaže haddethana Musa. Kaže pričao nam je Musa. A Musa spomenut u ovom lancu prenosilaca je Musa ibn Ismail al Minqari al Tabudaki al Basri Abu Salamah, šeikh i učitelj imama Bukhari izrazito pouzdani i povjer libravija. Nakiret je preselio 223. hijdracke godine. Kaže Musa haddethana Ibrahim. Kaže pričao nam je Ibrahim, a Ibrahim je Ibrahim ibn Saad ibn Ibrahim ibn Abdrahman ibn Auf al-Koraši je Zuhri, abu Ishaq al-Medeni, jedan period je također boravio i u Bagdanu. Povjer li dokazane pouzdanosti. Na akiret je preselio 180 i druge hizredske godine, a neki od historičara kažu i nakon toga, kaže dalje Ibrahim akhbarana ibn Shihab. kaže obavijestio nas je ibn Shihab. ابن ومحمد ابن مسلم بن عبايد الله ابن شهاب الزهري مجتمع حافظ الزهري أو ابن شهاب الزهري المدني إمام مجتمع حافظ حديثة ويتسمع راني فقم يجبها نأخيره تبسلل في عسان 20 وعن تهجرسكه قال أن حميد بن عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن يسين Abdulrahman ibn Awfa poznatog ashabe Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednog od desetice kojima je obećan džennet. Huwayd ibn Abdulrahman bio je poznan ravija. Na Akhira je preselio 95. hidžreske godine. On prenosi od Ebu Hurajre radijallahu anhu, a Ebu Hurajra je poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je poznat po tom nadimku Ebu Hurajra to jest właścnik to jest właścicnik mačke, właścicnik mačke, jer je imao mačku koju je uvijek nosao sa sobom i sa kojom se igrao, pa ga je njegov otac u predislavsko doba nazvao tim nadimkom Ebu Hurajra, właścicnik mačke. Po mnogim učenjacima njegovo imre, njegovo pravo ime je Abdulrahman ibn Saher, Abdulrahman ibn Saher. I to mišljenje zastupali su Ibnu Ishaq, Hakim, Ibnu Abdelbar, Neuvi i drugi. Dok imam Bukhari bio je mišljenja da je njegovo ime Abdullah Ibnu Amr. Da je njegovo ime Abdullah Ibnu Amr. E, bilo kako bilo, kao što spominju neki učenjaci, e, da se e, učenjaci razilaze po pitanju Ebu Hurerinog imena na više od 30 mišljenja. Postoje više od 30 mišljenja kako se zove Ebu Hurera. Ovaj njegov nadimak provladao je Nad njegovom ličnošću. Znači postao je poznat pod tim nadimkom. Ali kako je njegovo pravo ime e, nije tačno potvrđeno, nema jasnog dokaza. I kao što smo čuli učenjaci se razilaze o tome. a Allah najbolje zna da je njegovo ime Abdullah ibn Amr kao, kao što je spomeno e, Imam Buhari i zauzeo taj stav. Allah najbolje zna jer Imam Buhari bio je jedan od oni koji su najbolje poznavali imena ashaba, imena e, ravja u lancima prenosilaca. Također i ime Abdurrahman ibn Sahr e, je prošireno i zastupa ga e, veliki dio islamskih učenjaka. Bilo kako bilo, ne veže se za to nešto od od propisa. Spominjemo to samo usputno. Kao, kao fajda, kao korist. Ebu Hurere radijallahu anhu je ashab koji je predio najveći broj haditha od Allahoposlanika sallallahu alaihi wasallam. Znači ono što se spominje u hadithkim zbirkama od haditha koje prenosi Ebu Hurera dostiže broj od 5374 haditha. Naravno, nisu svi od tih haditha vjerodostojni, ali ono što je prenose, preneseno od Ebu Hurera radijallahu anhu u hadithkim zbirkama dostiže ovaj broj. Znači 5.374 haditha. Znači više od 5.000 haditha. I ni jedan od ashaba Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam ne prenosi ni približan broj haditha koje ga on prenosi. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kaže da je od Ebu Hurere radijallahu anhu uzimalo haditha i prenosilo haditha više od 800 ljudi. Više od 800 ljudi. Nakiret preselio u Medini, 59. hijritske godine, kada je preselio imao je 78 godina, sahranjene na poznatom medijskom mezarju Al-Baqih, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'la bude nime za dovolan a i svim ostalim ashabima Allaho posanika sallallahu alaihi wasallam. Kaja Ebu Hurere radiyallahu anhu u ovom hadithu, ata rajunun al-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jedan čovjek došao je vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam i nije tačno potvrđeno o kojem se čovjeku radi. Neki spominju da mu je ime bilo Seleme ibn Sahar ili Selman ibn Sahar ili neki beduin. U svakom slučaju za poznavanje njegovog imena i o kome se radi ne veđu se, neki propisi. ne veđu se neki propisi. A možda i bolje, a Allah najbolje zna da ne poznajemo i da ne znamo o kome se radi jer je ono što mu se desilo u jednu ruku mahana manjkavost, pa je bolje da se prekrije i sakrije o kome se radi, a Allah najbolje zna. Kaže ovaj čovjek je, kaže Buhari jer da je došao čovjek Alao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao helek tu, propao sam, to jest učinio sam dijelo koje me vodi u propast, učinio sam veliki greh radi kojeg ću propasti. Waqatu ala ahli fi Ramadan. Kaže, imao sam intimni odnos sa svojom suprugom, sa svojom ženom u Ramazanu u toku posta. E, doslovan prijevod glasio bi, upao sam na ženu u Ramazanu, to jest imao sam sa njom spolni odnos. Ima I Arapi imaju običaj da koriste za stvari od kojih se stide metafore ili dvosmislen govor iz kojeg se može zaključiti na šta se cilja. I to je od edeba da čovjek ne bude direktan u takvim stvarima, nego da koristi izraze i termine koji su blaži i, koje, i koji više odgovaraju datoj situaciji. Poznato je da Ramazan ima svoju svetost koja se ne smije skrnaviti. Nije dozvoljeno jesti, piti i spolno obžiti u danima Ramazana za onoga koje je kod kuće izrab, znači za onoga koje je dužan da posti u Ramazanu. Musliman je dužan da posti u namazanu kada boravi kod kuće, da se sustegne od tih uživanja, od nastupa zore, od nastupa prave zore, pa sve do zalaska sunca. Ovaj čovjek je to prekršio, imao je odnos sa svojom suprugom u toku posta u Ramazanu i tako prekinuo svoj post. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, oslobodi roba. Ili prije toga, ovaj čovjek je došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i traži od njega izlaz iz svoje situacije. Kaže, propao sam. U jednom od rivajeta kaže, kaže se da ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitao a šta te je to upropastilo? Pa kaže, imao sam odnos sa svojom suprugom u toku posta u Ramazanu. Pa mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže o slobodi roba. To jest daje mu rješenje za njegovu situaciju. Traje mu ili podučava ga propisu za ono Što je uradio? Na koji način da se iskupi od svog prijestupa u Ramazanu? Pa mu kaže oslobodi roba. To jest radi svog prekršaja dužan si se iskupiti. Dužan si osloboditi roba. Ako posjeduješ roba, dužan si ga osloboditi. Ako ga ne posjeduješ, onda si dužan kupiti roba i onda ga osloboditi kao iskup za svoj prijestup. Pa ovaj čovjek kaže nemam ga, ne posjedujem roba. Niti sam u stanju kupiti ga pa ga onda osloboditi. Znači ovaj ashab, radijallahu anhu, bio je izrazito siromašan i nije to bio u stanju, nije bio u stanju da oslobodi roba, nije ga posjedovao, niti je bio u stanju da ga kupi pa da ga oslobodi. Pa mu kaže on onda poslanik s.a.v. kada čuda nije u mogućnosti osloboditi roba, onda posti dva mjeseca uzastopno, obavještava ga o onome što ga slijeduje u toj situaciji, znači ako nije u mogućnosti da oslobodi roba, onda si dužan postiti dva mjeseca uzastopno kao iskup za svoj prijestop. Znači dužan si postiti dva mjeseca bezprekidno. Znači oko 60 dana, ko 60 tak dana. Pa kaže ovaj čovjek opet ne mogu. To jest nisam u stanju postiti dva mjeseca uzastopno. Nisam u stanju postiti dva mjeseca uzastopno onda mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nahrani 60 ciromaha onda nahrani 60 ciromaha ako je ovo što ako nisi u mogućnosti ispuniti ovo što je prethodilo nisi u mogućnosti osloboditi roba nisi u mogućnosti postiti dva mjeseca uzastopno onda si dužan da nahraniš kao zamjenu za to 60 ciromaha znači za ovaj prijestup slijede oslobađanje roba pa ako nio mogućnosti dužan je da posti dva mjeseca uzastopno Pa i ako, ako i to nije u mogućnosti, onda će da nahrani 60 siromaha. Međutim, ovaj čovjek opet kaže, nemam čime, nisam u stanju da nahranim 60 siromaha, o Allaho poslaniće. Znači, ne posjeduje toliko hrane da nahrani taj broj siromaha, jer je bio izrazito siromašan. Kaže se, potom je vjerovjesnik s.a. donio korpu hurmi. I ovdje je pogrešno prevedeno, u prijevodu ovog haditha kod nas jer poslanik jer se u arapskom tekstu kaže fautiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr znači bila je donesena poslaniku sallallahu alayhi wa korpa sa hurmamama znači nije poslanik sallallahu alayhi wa sallam donio nego je bila donesena korpa sa hurmamama Allahu sallallahu alayhi wa i u nekim rivajetima se spominje da ju je donio jedan čovjek od ensarija pa kada je bila donesena ta korpa sa hurmama, poslanik s.a.v. je upitao, ej sail gdje je onaj što je pitao, gdje je onaj što je došao malo prije, pa nas pitao o propisu onoga koji spolno opći sa suprugom u toku posta za, za Ramazan. Pa se čovjek javio, e ne, ja rasulallah, ja sam o Allaho poslaniše. Poslanik s.a.v. dao mu je tu korpu hurmama i rekao mu, Podijeli ih, podijeli ove hurme siromasima. Podijeli kao sadaku siromasima. Pa opet ovaj čovjek uporan kaže siromašnim od mene, o Allahov poslanice, za da ih podijelim nekom ko je siromašni od mene, to jest nema niko ko je siromašni od mene, kome da ih podijelim, o Allahov poslanice. Tako mi Allaha, wallahi, ma baina la betiha ahli bayt afqar minna. Kaže tako mi Allaha Između dva vulkanska područja, to jest unutar granica Medine, nema siromašnije porodice od moje. Nema siromašnije porodice od moje. Znači kune se Allahom da je on najsiromašniji od stanovnika Medine. Nema niko da je siromašniji od njega u Medini. I Medina je sa dvije strane ograničena sa vulkanskim crnim kamenjem, sa istočne i zapadne strane. E, I to su granice, granice Medine e, kojima je veliki šemedino alahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači nema između ta dva vulkanska predjela, između ta dva mjesta sa crnim vulkanskim kamenjem nema porodice koja se romašnja od moje. nema niko da je romašni od mene o allahov poslanik poslanik sallallahu alejhi ve kada je čuo taj odgovor ovoga sahaba nasmijao se Dači poslanik sallallahu alejhi ve sellem se, se toliko da su mu se ukazali umnjaci, kutnjaci. Je znači, bio mi je smješan slučaj ovog čovjeka i njegova upornost. Došao je prepadnut i zabrinut. Kaže: "U propašten sam, propao sam, o lao poslaniče. Dači bio je prepadnut i zabrinut, ali šta god mu je ponudio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao iskup nije bio mogućosti. Pa kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve dao korpu hurmi, da bi mu pomogao u njegovom iskupu, da bi mu pomogao da se iskupi za svoj prijestup i zato je imao izgovor. Znači nije ni to bio mogućnosti. Čak i kada mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao korpus sa hurmama. Znači došao je zabrinut, a vratio se kući sa korpom punom hurmi. Znači to je bilo smiješno, a lao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bila je smiješna upornost i ustrajnost ovog čovjeka. Nakon što je ovaj čovjek rekao ono što je rekao, Poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče: "Onda sebi, to jest onda odnesi te hurme sebi u kuću i nahrani svoju porodicu, nahrani svoju porodicu." Ovaj hadith zabilježili su Buhari i Muslim u svoja dva sahiha, i ovo je poznati hadith. Inače ga učenjaci spominju u poglavljima o ga u poglavljima o postu kada govore o propisima Ramazanskog posta. Imam Buhari rahimahullahu ta'ala, spomenuo ga je u ovom pogledu samo usputno. Znači, da bi dokazao na propisanost smjeha, kada se zato ukaže e, prilika i propisan povod. Ovaj hadith upućuje na mnoge mudrosti i koristi, propise. Čak Hafid ibn Hajar al-Azqalani, rahimahullahu, spomenije da su neki učenjati iz ovog haditha izveli oko hiljadu mudrosti i koristi. Preko hiljadu propisa, mudrosti koristi, neki učenjaci su izveli iz ovog haditha, što nam ukazuje na bitnost ovog haditha koji je večera sa nama. Mi ćemo spomenuti u zalao pomoć i dozvolu, kao što nam je inače običaj, neke najbitnije od tih mudrosti, koristi propisa. Na prvo mjestu... Ovaj hadith, kao što smo spomenuli, upućuje na ono radi čega ga je imam Bukhari, rahimahullah, spomenuo ovom poglavlju. A to je propisanost smijanja. I ovo je jedan od dokaza za taj propis. Jedan od dokaza da je propisano, dozvoljeno smijati se je ovaj hadith. Jer se Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem nasmijao ovom čovjeku na kraju ovog haditha. I da, je, i da ima nešto sporno u smijanju, prvi Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi se bi napustio tu naviku, ali kao što smo spominjali u prethodnim predavanjima, da je smjeh jedna od osobina potpunosti, znači onaj ko se nikako ne smije nije potpun čovjek, to je manjkavost, to je prezrena osobina da čovjek uvijek bude namršten, da uvijek bude ljut, Či poslanik sallallahu alejhi ve bio je osmijan ali sa određenim prilikama smijao kada se zato ukaže prilika. E, također ovaj hadis ukazuje na iskrenost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ida se oni nisu stidjeli istine. Pogledajte ovog ashaba kako je priznao svoj grijeh i prijestup. i tražio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga poduči na koji način da se iskupi za svoj grijeh. Daći znači, mogao je upitati poslanika sallallahu alejhi ve na samo Tajno da ga drugi ne čuju. I to je bolje. To je inače bolje da čovjek prekrije svoju sramotu. I da prekrije svoj greh. Ali ipak je ovaj čovjek upitao javno i priznao svoj greh. Što ukazuje na njegovu iskrenost. Što ukazuje na njegovu iskrenost. Znači nije se stidio svog, nije se stidio svog greha i svog prijestupa. Nego je priznao da je učinio ono što ga vodi u propast. A sa druge strane radi njegovog javnog pitanja i drugi su se okoristili. Pogledajte kak su, kako smo mi nakon 1600 godina saznali propis onoga koj, kome se desi ovo što se desilo o ovom ashabu upravo radi ovog ashaba i njegovog pitanja kojeg je postavio javno Allahom postanikom sallallahu alayhi wa sallam a od Allahove mudrosti je i to da spomen ovog ashaba ili da je, da je ličnost ovog ashaba ostala nepoznata znači ne zna se tačno o kome se radi ne zna se o kojem Ashabu, ali oposlanika s.a.v. se nam se radi. Znači, ostao je ovaj propis, iako je, posle, iako je ovaj ashab došao dok su u njegovom prisustu bili drugi ashabi, postavio mu ovo pitanje javno i pored toga nije do nas prenašeno o kojem se ashabu radi. Znači, njegova ličnost je sakrivena. Također, ovaj hadith upučuje na poniznost i skromnost Allah-u poslanika, sallallahu alihi wasallam, koji je sjedio i družio se sa svojim ashabima, radijallahu alihi wasallam, razgovarao sa njima, slušao njihove probleme, odgovarao im na pitanja, za razliku od mnogih vladara i uglednika koji sjede samo sa odabranim ljudima, samo sa posebnim ljudima, koji se ustručavaju da sjede sa običnim narodom, da sjede sa siromasima, sa onima koji nemaju ugleda i nisu na njihovom stepenu, na njihovom Nisu na pozicijama, nemaju ugleda u društvu. Allahu, poslanik s.a.v. nije bio takav. Svako je mogao doći sa njim u kontakt. Svako ga je mogao pitati i sa njim se družiti. Bez ikakvih uvjeta, kontroli i prepreka. Znači, poslanik s.a.v. je bio običan čovjek. Bio jednostavan čovjek. Nije se oholio, nije se uzdizao na drugim ljudima. Kada bi neko došao i tražio poslanika sallallahu alejhi ve selam, nisu ga mogli prepoznati među ashabima. Знаči znači nije se isticao ni po svojoj odjeći, ni po svom govoru, ni po svom ponašanju, ni po jelu, ni po piću, ni po spavanju, ni po jahalici, ni po oružju, ni po čemu se nije poslanik sallallahu alejhi ve selam isticao nad njegovim ashabima. Bio je Allahov ponizni rob koji je svijetlio uputom, nurom kojim ga je počastio Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Neka je na njega Allaho najpotpuni salavat i selam. Draži nam je i od očeva i od majki. Također ovaj hadis upučuje na propis onog kospolno opći sa suprugom u toku Ramazana e, za vrijeme posta. To jest nakon nastupa zore pa sve do zalaska sunca. Da je dužan kao iskup za svoj prijestup osloboditi roba pa ako ne može postiti dva mjeseca uzastopno pa ako ne može onda nahranti 60 siromaha po ovom redoslijedu po ovom redoslijedu znači nema e, prava da bira nema izbora ako želi da oslobodi roba ili da posti ili da nahrani siromahe nego mora da ide ovim redoslijedom prvo da oslobodi roba a to je danasnje vrijeme gotovo pa nemoguće jer je roba vlasništvo gotovo pa u potpunosti ukinuto. Ako nije u mogućnosti da oslobodi roba, onda je dužan da posti dva mjeseca uzastopno. Da posti dva mjeseca uzastopno. A ako i to nije u mogućnosti, onda je dužan da nahrani 60 siromaha. I ovaj iskup učenjaci nazivaju el kefarotul muhalava. Žestoki iskup. Žestoki kefarat Zato što je žeštio svih drugih iskupa. povećini učenjaka dužanje uz iskup i napostiti dan kojeg je pokvario s polnim odnosom. Dok dio učenjaka kaže da nije dužan napostiti, nego je dužan samo napraviti ovaj iskup. Dužan je samo se iskupiti, a nije dužan napostiti. Jer kaže na paštanju, kažu na paštanje nije spomenuto u ovom hadisu. Znači na paštanje nije spomenuto u ovom hadisu. Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nije naredio ovom čovjeku pored iskupa da i naposti taj dan. I poslanik s.a.v. da je to propisano, da je bio dužan, sigurno bi ga tome podučio. Tako kažu ovi učenjaci. Ali je ispravno mišljenje, mišljenje većine učenjaka, to jest da je dužan napostiti uz iskup i taj dan kojeg je kojeg je prekinuo sa, sa spolim odnosom. Iako nije spomenuto hadisu, na to ukazuju drugi dokazi. Također, bitno je napomenuti da po ispravnijem mišljenju Ovaj žestoki iskup poseban je samo za onog ko prekine post u Ramazanu spolnim odnosom. Znači poseban je samo za onog koji prekine post u Ramazanu spolnim odnosom. Dok onaj ko, ko prekine post neopravdano, bezopravdano razloga, ko prekine post jelom, pićem i drugim stvarima koje kvare post mimo spolnog odnosa, takvog ne slijeduje ovakav iskup. Znači ovo je posebno samo za onog koji... Prekine posta s polim odnosom. Onaj ko prekine sa jelom, sa pićem, onaj ko neopravdano, bezopravdanog razloga prekine post Ramazanu jelom, pićem i drugim stvarima koje kvarje post, takav je dužan samo napostiti taj dan uz pokajanje uzvišenom Allahu radi grija koji je počinio. Jer je ostavio Allahu u žestoku naredbu, ostavio je Allahu subhanu wa ta'ala naredbu da postiti tog dana. I prešao preko njegovih granica. I dužan je radi toga pokajati se Allahom jer je počinio greh prema njemu. Također ova iskup se odnosi samo na prekidanje posta spolnim, odnos, spolnim odnosom u Ramazanu. Dok ako bi čovjek prekinuo post koji je na fila, mimo Ramazana. Ako bi čovjek, na primjer, zapostio na filu, mimo Ramazana. I prekinuo tu na filu spolnim odnosom. U tome nema smjednje. Znači to je dozvoljeno i ne slijeduje ga odnosno ovaj kefaret, ovaj iskup. Ako bi prekinuo post koji je obavezan, mimo Ramazana, kao, na primjer, da se zavjetuje da će postiti toliko i toliko dana. Zakunje se Allahom, tako mi je Allah postiću 10 dana, pa zaposti jedan od tih dana koji se zavjetova da će postiti. Znači, u tom slučaju je dužan da isposti te dane, zato što se zavjetova da će ih ispuniti. Ili, prekine zavjet, prekine svoj zavjet, na primjer, kaže tako mi Allaha neću ući u kuću svoje sestre, na primjer, iz svog brata ili tog, te i te osobe i prekrši taj zavjet. Ili želi da prekrši taj zavjet. U tom slučaju, dužaj je da napravi kefaret. Dužaj je da napravi kefaret e, koji se spominje u Koranu da nahrani deset siromaha ili da ih obuče ili da oslobodi roba. Pa ako to nije umogućnosti, onda je duža da napusti ti dan I da pretpostavimo situaciju, znači nije zbog mogućnosti da nahrani 10 siroma, nije mogućnosti u mogućnosti da im kupi odjeću i da ih obuče u odjeću koju mogu da obavljaju namaz, znači koja pokriva od pupka e, do ispod koljena kada je u pitanju muškarac ili koji, koja pokriva cijelo tijelo kada je u pitanju e, žensko i nije mogućnost da oslobodi roba, pa je dužan da na, da napust, da pa je dužan da posti 3 dana kao iskup za svoju za svoj zavjet i posti ta tri dana, posti ta tri dana, željeći da se iskupi za prekidanje zavjeta. Znači, u tom slučaju dužan je da naposti tri dana i zaposti jedan od ta tri dana i prekine taj post koji je obavezan, a nije namazanski post, prekine s polnim odnosom. Da li je dužan da i u tom slučaju napravi ovaj kefara, da, da, da, da se iskupi, ispravno je da nije dužan. Ispravno je da nije dužan. Znači, nije dužan, da se iskupi na ovaj način koji je spomenut u ovom hadisu osim ako, post, osim ako prekine Ramazanski post u Ramazanu. Također ako bi napaštao Ramazanski post, ako bi napaštao propuštene dane iz Ramazana nakon Ramazana, nakon Ramazana i prekine taj post, to napaštanje koje je obavezno također, prekine s polnim odnosom ali van Ramazana i u tom slučaju nije dužan Da se iskupi na ovaj način. Nego je dužan samo da naposti taj dan. Dužan je da naposti taj dan uz pokajanje uzvišenom Allahu radi grijeha koji je počinio. Zato što je prekino obavezni post. Zato što je prekino obavezni post. Znači grešan radi toga kod Allaha subhanu wa ta'ala, ali nije dužan ovaj kefaret. Nije dužan da ispuni ili da, da, da, da učini ovaj kefaret, ovaj iskup za prekidanje posta s polnim odnosom. Znači, ukratko, opet ponavljamo da je ovaj kefaret, ovaj iskup, poseban samo za prekidanje posta s polnim odnosom u Ramazanu. Dok prekidanje posta svejedno dobrovoljnog ili e, obaveznog posta van Ramazana ne odnosi se ili ne ulazi u značenje ovog haditha i ne podpada pod ovaj propis. Ako je prekinuo dobrovolni post, nije grešan, i nije ništa e, učinio što zahtjeva iskup, dok ako je prekine obavezni post mimo Ramazana, nakon Ramazana, dužan je naposliti taj dan kojeg je prekinuo i pokajat sa Allah wa za svoj gri. Ovaj hadis upućuje i na to da je čovjek obalazan napraviti iskup za ovaj prijestup, pa makar i ne znao za propis, osim nakon što napravi prestup. Znači, neznanje u ovom slučaju nije opravdanje, jer je jasno iz hadisa da čovjek nije znao propis. Znači, došao je poslaniku, sallallahu, i traži od njega propis. Nije poznavao propis za ono koji to uradi, ali je poznavao da je to zabranjeno. Poznavao je da je to gre, da je to nepokornost velika prema uzvišenom Allahu, ali nije poznavao na koji način, način da napravi iskup, na koji način da se iskupi za svoj prestup. Naći neznanje u ovom slučaju nije mu bilo opravdanje. Nije mu bilo opravdanje i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je podučio i bio je obavezan da se iskupi na način na koji mu je pojasnio Allah Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis ta kojero puči je na to da je onaj koji odgovara na pitanja, koji daje fetve, dužan tražiti pojašnjenje ako pitanje nije dovoljno jasno, a ne da odgovara na općenita i dvosmislena pitanja. U jednom rivajtu ove predaje, kada je čovjek rekao da je upropašten, poslanik s.a.v. upitao ga je ahlekek, šta te je to upropastilo? Znači tražio je detaljno pojašnja, pojašnjenje od ovog čovjeka. Znači, tražio je da mu detaljno pojasni šta ga je to upropastilo. Kođer hadis upučuje na to da je dozvoljeno čovjeku da otkrije svoj greh kada traži fetvu i odgovor na pitanje ili pita o propisu koji se veže za njegov grijeh ali ako je u mogućnosti da to sakrije da što više prekrije svoj grijeh to je onda bolje pa da na primjer pita u trećem licu ili kaže jednoj osobi desilo se tako i tako kakav je propis i slično osim ako nije ako nije moguće izbjeći znači ako, osim ako nije moguće izbjeći osim da spomeneš da si ti taj koji je počinio grijeh jer će odgovor ili odgovor na, na, na tvoje pitanje zahtjeva podpitanja, raspravu i tako dalje detaljno pojašnjenje onda nema smjetnje da obavijestiš onog kome postavljaš pitanje učenu osobu učenjaka muftiju i slično tome da ga obavijestiš da si počinio određeni greh i da ga pitaš za propis koji se vez, vezuje za taj grijeh znači da pitaš o propisima koji su vezani za činjenje tog grijeha znači u ovom slučaju propisano je i dozvoneno je čovjeku da otkrije svoje grijehe. Dok je osnova, osnova je da čovjek prekriva svoje grijehe. Znači, osnova je da čovjek prekriva svoje grijehe i da ne sramati samog sebe. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kullu ummeti mu'afa illa'l muđahirin. Znači, svakom u mom ummetu bit oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. To jest, onima koji ne prikrivaju svoje grijehe i ne sakrivaju se kada čine grijehe. Ako čovjek počini grijeh, prekrije se kada je već Allah prekrio tvoj greh i ljudi ne znaju za tvoj greh, onda ga i sakri i nemoj ga širiti drugima. Ali u ovakvim situacijama dozvoljeno je čovjeku da otkrije svoj greh radi šerijatske koristi. Či radi šerijatske koristi jer čovjek traži odgovor na svoje pitanje i ne može dobiti odgovor osim da obavijesti da je on taj, počinio taj greh, jer će onaj kome postavlja pitanje od nega tražiti detaljnije pojašnjenje i postavljati mu pod pitanja, pa je neminovno da ga obavesti e, o detaljima vezanim za propis e, o, kojem, o kojem pita. Kođer hadisu počuje na to da je prekidanje posta u Ramazanu s polim odnosom jedan od velikih griha. Jer ova čovjek je rekao helekt, propao sam, u upropašte sam. Pa kada je obavijestio Allaho poslanika sallallahu alihi wa selam o onome što je uradio, Allah, poslanik s.a.v. nije mu se usprotivio, nije negirao njegove riječi, propao sam. I to ukazuje na opasnost ovog grija. Znači, poslanik s.a.v. priječutno je odobrio i potvrdio njegove riječi, da je zaista propao radi tog radi tog e, grija i radi tog djela kojeg je počinio. Iz hadisa se razumije da ako bi čovjek na taj način prekinuo post na putovanju, da u tome nema smetnje, jer je ovaj događaj bio u Medini. To jest dok je čovjek bio kod kuće. Dok na putovanju dozvoljeno je čovjeku da ne posti i dozvoljeno mu je da prekine post. I ako bi čovjek u vre, za vrijeme Ramazana prekinuo post s polnim odnosom na putovanju, kad nije kod kuće, dok, dok je na putovanju, nije grešan kod Allaha i ne slijedio je ga kefaret, ne slijedio ga iskup e, za to prekidanje posta zato što je učinio ono što je dozvoljeno. Ovaj hadis također ukazuje na vrijednost oslobađanja robova na vrijednost posta i hranjenja siromaha. Jer je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ta djela spomenuo kao iskup za ovaj prijestup. Znači, te stvari su učinjene iskupom za ovaj prijestup. Što ukazuje da su to posebno draga i odabrana djela kod uzvišenog Allaha. Posebno draga i odabrana djela kod uzvišenog Allaha da se sa tim djelima rob iskupljuje od velikog greha kod Allaha subhanu wa ta'la. Ta Što ukazuje na na posebnost ovih dijela, na posebnost oslobađanje robova i u mnogim hadithima poslanik s.a.v. postiče na oslobađanje robova. Čak oslobađanje robova navodi kao nagradu za određena dijela i poredi određena dobra dijela sa oslobađanjem robova. Ko kaže to i to kao da je oslobodio toliko i toliko robova. Što ukazuje na veliku vrijednost i nagradu kod uzvišenog Allah za ono koji oslobađa robove. Također i post, mnogi su, e, mnogi su fadileti i vrijednosti posta koji su spomenuti u tekstovima Kur'ana i sunneta a također i hranjenje siromaha kao što su ti ajeti hadithi e, većinom svima nama dobro poznati. Također ovaj hadith ukazuje na to da su čovjekovi i badeti povjereni njemu lično i da će on za njih odgovarati. Allah poslanik sallallahu a.s.w. Nije tražio od ovog čovjeka da mu donese dokaz da nema imetka, da mu donese dokaz da je siromašan, da nije u stanju nahraniti siromaha, da nije u stanju postiti. Znači nije tražio od njega da mu donese potvrdu, da mu donese e, svjedočenje doktora, da nije u stanju da je njegovo tijelo slabo, da nije u stanju postiti, da do, do, dovede svjedoke komšije, porodicu i prijatelje I one koji ga poznaju, da posvjedoče da on zaista nije u stanju da nahrani šeznesije siromaha ono što je rekao ovaj čovjek, Allah poslanik sallallahu a.s.m. prihvatio, svako je odgovoran za sebe. Ako je rekao istinu, kada su u pitanju i badeti, svako je odgovoran za sebe. Ako je rekao istinu, za svoje dobro. Ako je slagao, bit odgovoran pred uzvišenim uzvišenima Allah. Prema tome, kada su u pitanju i badeti, kada su u pitanju i badeti, uzima se ono što ljudi preduče u vanštini i ne ulazi se u tajnosti i ono što ljudi skrivaju. Za razliku od među ljudskih sporova. Zarazik od međuljudskih sporova koji su zasnovani na škrtosti, to je svako traži svoje pravo u potpunosti. Svako zahtijeva da mu se ispuni njegovo pravo i vrati njegov hak u potpunosti. Pa je zabranjeno suditi u međuljudskim sporovima na taj način. Naći da prihvatash ono što oni kažu i slijepo vjeruješ. Slijepo to prihvatash i vjeruješ im ono što kažu. Znači, nije je dozvoljeno da se na taj način suđi, sudi sudi među među ljudima. Nego Među ljudima se sudi sa dokazima. Moraš saslušati svedočajne jedne i druge strane, moraš uzeti u obzir indikacije, pomoćne dokaze, svjedočenja drugih ljudi. Naći mora mora se suditi sa dokazima. Mora se suditi dokazima u među ljudskim e, sporovima. Dokada su u pitanju i badati i, i, i, i Allahovo pravo, od ljudi se uzima ono što u vlastini ispolje. Znači, dođeš od čovjeka i kažeš daj zekat. Kaže, nisam dužan da dajem zekat, nemam para. Nisi dužan da mu uđeš u kuću i da roviš pod njegovim stvarima, da vidiš da li on zaista ima dovoljno para za zekat ili ne. Da li ima para... Ili čovjek kaže, znaš da čovjek ima u kući dovoljno para da je obavezan da daje zekat. Ali kada ga upitaš i zatražiš od njega zekat, zatražiš od njega da udjeli zekat, kaže, nisu pare pregodinile. Nećeš ti sad tražiti ispitivati l Kada je on zaradio te pare? Kada su mu došle pare pa da izračunas da li je zaista pregodinlo ili ne? Znači, uzima se za ono što ljudi kažu. Ako je istinu rekao, to je dobro za njega. Ako je slagao, bit odgovoran pred Allahom i pred Allahom će polagati račun i Allah će ga. Allah će mu suditi radi toga na sunjem danu. Tako da, kada su pitanju i badeti, znači, svako je odgovoran za samog sebe i ono što čovjek predoći, ono što čovjek u javnosti iznese, To se od njega prihvata i vjeruje mu se onako kako je rekao u vanjštini i ne ulazi se u tajnosti. Da li je čovjek zaista istinu rekao ili ne, to samo uzvišeni Allah zna. Ovaj hadis ukazuje da iskup za ovaj prijestup, za ono koji prekine post u Ramazanu s polnim odnosom, spada sa ono koje je nemoćan. Znači nema četvrtog izbora. Ako nije u mogućnosti jedno od ove tri stvari po spomenutom redoslijedu, onda sa njega spada iskup. Onda sa njega spada iskup. Međutim, učenjaci se razilaze da li spada u potpunosti ili spada do vremena kada bude u mogućnosti. Da li spada u potpunosti, ako nije u mogućnosti u datom trenutku kada učini taj prijestup, kada na taj način prekine pustu namazano, ako nije u mogućnosti u datom trenutku da se iskupi za taj pristup na ovaj način, Jedan di učenjaka kaže da spada u potpunosti i čak ako bi nakladno bio u mogućnosti, da nije dužan. Dok drugi učenjaci kažu da spada u datom trenutku, znači spada sa njega iskupu u datom trenutku sve dok ne bude u mogućnosti, znači sve do vremena kada bude u mogućnosti da se iskupi. Znači ostaje dužan, ostaje dužnik, pa kada bude u mogućnosti napravit taj iskup, iskupit će se za zvoj prijestup. I to mišljenje predostrožnije Allah najbolje zna i o tome se govori detaljnije u poglavljama vezanim za post, pa nećemo ulaziti u detalje jer to nije usko vezano za ovo naše poglavlje. Također, završćemo sa tim, hadis ukazuje na to da je dozvoljeno zaklinjati se Allahom u stvarima za koje čovjek ima jako mišljenje, pravogladavajuće mišljenje, iako nije tvrsto ubeđen i nema jasan dokaz. Vidimo u ovom hadithu kako se ovaj čovjek zakleo Allahom da nema u Medini niko siromašniji od njega. Kaže, tako mi je Allah u Medini nema kuća koja je siromašnija, nema porodica koja je siromašnija od nas u Allaho poslaniče. Iako postoji mogućnost da zaista ima oni koji su siromašniji. Znači, ni ovaj čovjek išao pa kuće do kuće je provjeravao da li zaista neko ima siromašnije od njega ili ne. Nego je ovo rekao, i svoje predpostavki znači, a č to je, je prevoladavalo kodnjega na či to misljenje preovladavalo e, kodnjega i on se zakleo na ostavu onoga u što je bio jeđen iako nije ima jasan dokaz pa tako ako čovek bude ubiđen unešto iako nema jasan dokaz ili kodnjega preovladava myšljenje da je ta stvar onakva kako, kako misliji nema smetje da se zaone Allahom, nema smetje da se zaone Allahom iako nema E, jasan dokaz i tvrsto ubjeđenje potpuno ubjeđenje da je to tako ali ako ima jako preovladavajuće mišljenje nema smetnje da se zakone Allahom kao potvrdu za to. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna e, ovaj hadith kao što smo spomenuli upučuje na mnoge propise na mnoge budrosti na mnoge koristi Spomenuli smo da su neki učenjaci izveli iz ovog hadisa čak i hiljadu propisa i koristi. E, može se mnogo toga spomenuti i učenjacu o mnogim detaljima ovog hadisa nadugo i naširoko govorili. Ono što se dotiče ovog naših poglavlja, a to je poglavlje kojeg je Imam Buhari naslovio Babu Tebesumi Vodahik, poglavlje o osmjehivanju i smijanju. I ko je spomeno u knjizi o Edebu je smijeh Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na kraju ovog haditha. znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao se, ovdje. znači nije se samo osmijehnuo, nego se nasmijao, nasmio, a rekli smo šta znači smijanje? smijanje znači osmijeh uz puštanje blagog glasa koji ne ne prelazi u keslačenje. A znači, poslanik sallallahu alejhi ve nasmijao se kada je Ovaj čovjek rekao ono što je rekao dotle da su mu se pokazali njegovi kutnjaci. I ovo nije bila e, osobina Allaho poslanika sallallahu alaihiho sallam. Znači nije bio običaj poslanika sallallahu alaihiho sallam da se na ovaj način smije. Ali u rijetkim situacijama na taj način se nasmio. Većinom Allaho poslanik sallallahu alaihiho sallam e, imao je običaj da se nasmije. Ne da se smije nego da se nasmije, da, da se osmije da pokaže svoje zube kao vid radosti, sreće i slično tome. Znači, ali u određenim situacijama znao se nasmijati na taj način da mu se čak ukažu i njegovi kutnjaci, ali ono što je preoladavalo nad Allahovi poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, jeste da se nije smijao i kao što je došlo u hadithu kojih prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu od Allaho poslanika sasnana a zabilježio ga je imam Bukhari u svom dijelu Edebul Mufrad. da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao nemojte se mnogo smijati jer česti smijeh umrtvljuje srce jer mnošto smijanja umrtvljuje srce poslanik sallallahu alaihi sallam nije se puno smijao ali kada se zato ukaže prilika kada se e, ukaže sebe povod dozvoljen povod Poslanik s.a.v. nije bježao od toga da se osmijehne, da se nasmije, kao što smo vidjeli e, i čuli u prezodnim hadithima i kao što ćemo, e, inša Allahu ta'ala, vidjeti i u narednim hadithima koje je spomenuo Imam Buhari u ovom poglavlju. Molim Allaha, subhanahu wa ta'ala, da ove riječi budu doka za nas, a ne protiv nas. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas okoristi od sunneta Allahu poslanika s.a.v. da nas učini od iskrenih sljedbenika njegovog sunneta da su učinjeni od, od iskrenih i istinskih pomagača njegovog sunneta od onih koji se bore za njegov sunnet i žive radi njegovog sunneta i koji umiru radi njegovog sunneta i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas proživi salavim poslanikom sallallahu alayhi wa sellem u najodabranijem društvu molim Allaha dželle ve alâ da nagradi sve vas koji ste e, slušali a naša posljednja adova je الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين